Eskorpioi erraldoia, Alemanian prum herritik gertu duela laureun milioi urteko esten bat aurkitu dute estenak ia metro erdi neurtzen du zehazki berrogeita zei sentimetro zientzilariek kalkulatu dutenez animalia osoa bi metro eta erdi luze izango zen gutxi gorabera. handia, eh? are gehiago Kontuan izan da, animalia hori ez dela mamut bat, edo tigre handi bat baizik eta eskorpioi bat jaekeoppteruz renaniae itsas eskorpioi erraldoia. Gaur egun einenezkoa da neurri horretako eskorpioi bat topatzea. Eingo luke bizi. Izan ere animalia horiek ez dute birikarik. Beste era batera hartzen dute har hain zuzen, oksigenoa difuzioz edatzen dute gorputz osora eta garai hartan atmosferak oksigeno asko zuen horregatik halako animaliek erraz lortzen zuten bizitzeko behar zuten oksigenoa bideratzea gorputzeko zelula guztietara Orain ordea aireak asko zere oksigeno gutxiago du eta horrek mugatu egiten du Birikarik ez duten animalien neurria. Alegia ezin dute hundiagoak izan, bestela hito egingo lirateke. Eskerrak.